Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ameibainisha. hii mtume ameibainisha kama alivobainisha mambo mengi sana yanayotuhusu katika maisha yetu ya kidunia na maisha yetu baada ya ku tumerejea kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala. Ndio maana mtume ameondoka duniani hapa dini imekamilika. Miongozo imekamilika na Allah kadhibitisha hivyo. Al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaman deenan. Mtume عليه الصلاه والسلام tarakana ala al-mahajjati al-bayda ka nahariha la yazighu anha illa halik. Mtume <tum ametuacha katika hoja za wazi. Usiku wake ni kama mchana, hakuna anayeweza kupotea. Kwa hiyo nini maana ya kumpenda mtume naanza na hiyo nukta mafuhumu mahabbati nnabi sallallahu alaihi ni yapi mafuhumu sahihi ni ipi maana sahihi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam je kumpenda mtume ni kuitangazia dunia kwamba jamani inie. sisi tunampenda mtume tukashangilia tukaimba au kumpenda kukaa, tukaanza kumsifu na kutaja sifa zake au ni vipi inakuwa kumpenda mtume ndugu zangu tusikilizane kwa makini nasaha hizi ni kwa ajili ya Allah ili tuwe salama ili tutakatukifanya kama ibada ya kuonyesha mapenzi yetu kwa mtume tukapate malipo na ujira kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam maana yake anyamila qalbu rasuli sallallahu alayhi kitendo Nikitendo cha mtu moyo wake huyu ukamili upande wa mtume sallallahu alayhi wasallama kiasi ikawa Sikiliza hapo Kiasi ikawa anamtanguliza mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mapenzi kuliko yoyote Unampenda Mtume kuliko unavyompenda mtu yoyote yule. Bali uwe unampenda Mtume kuliko nafsi yako, kuliko watoto wako, kuliko wazazi wako, kuliko watu wote. Hapa tujipime. Tukisema tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa nataka nikupeni vipimo mafuhumu ya usahihi wa kumpenda Mtume. Kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa katika kiwango hicho maelekezo yake mtume sallallahu alayhi wasallama amepata kusema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wanasi ajma'in Mtume anatufundisha anasema hatokuwa mmoja wenu na imani iliyokamilika mpaka mimi mtume anipende kuliko nafsi yake na watoto wake na wazazi wake na watu wote. Kwa hiyo muongozo hapa ndugu waislamu kupenda kwa muislam mapenzi namba moja tunampenda Allah. Mapenzi namba mbili tunampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mapenzi ya Allah hayafanani na mapenzi ya yoyote yule. Lakini anahesabika vipi mtu anampenda Allah? Unaposema unampenda Allah, Allah ametoa kipimo au ameweka masharti. Ukisema unampenda Allah, angalia sharti aliloweka Allah kuhusu kumpenda likoje. Allah anasema hivi katika Qur'an. Kul... In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah alitoa mtihani huu mzito kwa wale waliodai kwamba wanampenda wanampenda wanampenda yeye yeah, akasema ukitaka kuthibitisha unanipenda mfate mtume wangu sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo ukitaka kuyapima mapenzi yako ni ya kweli kwa Allah, jipime ni kiasi gani unamfata mtume. Sawa. Turudi katika maisha ya kawaida. Unaposema huyu ni rafiki yangu, penda sana. Kupenda sikuna gharama? Eh? kupenda kuna gharama. Unapompenda mtu, utajichunga usimkwaze. Sindio. Unapompenda mtu, utaingia hata gharama ili umfurahishe. Afurahi. Ah, wewe kweli jamaa ananipenda. Ana, anagaramika kwa ajili yangu. Utakapompenda mtu, unalazimika kuvipenda vile si sindio? Unapompenda mtu, unalazimika kuvichukia vile anavyo vichukia. Hizi ndiyo gharama za kupenda. Sindio hivyo? Sasa tujipime kwa Allah. Allah kuna vitu anavipenda na kuna vitu anavichukia. Lakini Allah yeye akatupa maelekezo mkitaka kuthibitisha mnanipenda mfuateni huyo mtume wangu. Sasa huyu mtume tunamfuata? Kukoje kumfuata mtume? Kumfuata mtume maana yake ni kufuata maamrisho yake na kuyaacha makatazo yake na hii ndio tafsiri ya shahada ya pili. Unaposema ashhadu alla ila illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuna mambo manne yapatikane jambo la kwanza tawa'athu fima amara jambo la pili tasdiquhu fima akhbara jambo tatu ijtinaabu ma naha 'anhu wa zajar jambo la alla yu'badallahu illa bima shara a. Naanza kuyafafanua Ukisema wewe unamkubali Mtume, umeshuhudia shahada ya pili, jambo la kwanza umtii Mtume katika maamrisho yake. Kila aliloliamrisha Mtume ufanyeje, ulitekeleze. Lakini jambo la pili ukisema wewe wamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallama, jambo la pili tasdikuhu fima akhbara. Kila alichokisema Mtume ukisadikishe Mtume ni mkweli kwanini maya ntikwani alhawa hasemi kwa matamanio ya nafsi yake anachokisema mtume ni Wahai ni ufunuo tatu ijtinabu manaha anhu wa zajara. ni kuyaepuka yote aliyekataza na kuyakemea mtume Ndiyo huyu muumini huyu na jambo la nne na la mwisho alla allahu illa bima shara ibada zako uzifanye kwa mujibu wa maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa kwa hiyo ndugu zangu maana ya kumpenda mtume ni moyo wako ufungamanishe na mtume kiasi kwamba hauna unaempenda juu ya mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa kuliko nafsi yako watoto wako wazazi wako wa na watu wote na kumpenda mtume sallallahu alaihi wa Amalun qalbiun ni amali ni matendo yanafanywa ya na moyo. Kumpenda Mtume ni katika a'malul qulub. Ni katika matendo ya moyo. Na Allah Jalla wa Ala ametuajibisha kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala katika surati tauba aya nambari na nne. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani ar Kul inkana abaukum wa vitu ambavyo katika aya hii tauba 24 katutajia vitu ambavyo kimaumbile lazima tuvipende lakini akatukataza kuvipenda kuliko tunavyompenda Allah na mtume wake tuko pamoja Allah anasema wewe mtume waambie wafuasi wako hawa ikiwa baba zenu Mtu kumpenda baba si jambo la maumbile. Mtu kuwapenda wazazi wake si ni maumbile. Kila mmoja anawapenda wazazi wake. Lakini Allah anasema waambie Muhammad watu wako hawa ikiwa wazazi wao, baba zenu na watoto wenu. Kuna mzazi ampendi mtoto? Tunawapenda watoto wetu. Lakini Allah anachukua kipimo anasema ikiwa itakuwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na familia zenu jamaa zenu na mali zenu mnazo zichuma, na biashara zenu muone vilivyotajwa hivi ni vitu ambavyo tumeumbiwa kuvipenda lakini itakapokuwa vitu hivi ambavyo mmevichuma wa masaa unaha. na makazi yenu mazuri mazuri mtu ana nyumba yake mashallah amejikusanya kusanya amejenga akiingia nyumbani kwake akakaa kwenye sofa yake anasikia raha burudani kabisa sema alhamdulillah ikiwa vitu hivi mnavipenda ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi ikiwa mnavipenda kuliko kumpenda Allah na mtume wake wajihadu fi sabilihi ikiwa mtavipenda vitu hivyo kuliko kuipigania dini ya Allah fatarabbasu basi ngojeeni Allah atapitisha amri yake Unaona katika iliyoisoma tauba nilioisoma na nne Allah amezungumzia habari ya kumpenda yeye na kumpenda mtume kwamba kutangulizwe mapenzi haya yatangulizwe kuliko kupenda kitu chochote Dugu zangu katika iman hadithi ambayo anaisimulia mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anasema siku moja tulikuwa pamoja na mtume na mtume akawa ameshika mkono wa Umar ibn al-Khattab yani wamekaa kama hivi au wanatembea mtume akamshika Umar mkono kisha akamwambia Umar anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallama ya rasulullah ewe mtume wa Allah wanapiga story kama ambavyo unaweza ukawa na mtu wako rafiki yako ndugu yako mnazungumza Omar akamwambia Mtume Ewe mtume wa Allah la anta ahabu ilaya. yani ninakupenda sana wewe mtume wa Allah minkulli shai illa min nafsi nakupenda mtume wa Allah kuliko kila kitu labda tu nafsi yangu na masahaba hawasemi uongo akizungumza anazungumza yaliyo ndani ya moyo wake sasa anataka kumwonyesha mtume mapenzi alionayo kwake ya rasulullah mimi nakupenda kuliko kila kitu labda nafsi yangu Fakala lahu anabi sallallahu alayhi wasallama Laa walladhi nafsi bi Hata akuna uhabba ilaika min nafsika ewe mtume wa allah nakupenda kuliko kila kitu labda nafsi yangu mtume akasema bado mpaka unipende kuliko hata unavyoipenda nafsi yako Unapompenda mtume kuliko unavyoipenda nafsi yako maana yake ni nini maana yake ni kwamba uko tayari kuyatoa muhanga maisha yako katika kumuhami mtume katika kuzihami sunna za mtume katika kuyashika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam Omar aliposikia maneno haya mazito kutoka kwa mtume mtume anamwambia mpaka unipende kuliko hata nafsi yako vile vile Fakala lahu umar umar akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu alana wallahi akathibitisha na kiapo anasema hakika na apa kwa allah hivi sasa baada ya kuyasikia ule uliyosema mtume basi nakupenda kuliko ninavyoipenda hata nafsi yangu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia al ya Umar kwamba sasa hii ndivyo inavyotakiwa imani sasa imefika levo. Ndugu zangu hadithi ni nyingi mno zinazoonyesha kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam muhimu zingatia ile point nilioanza nayo inakuwa vipi kumpenda Mtume kama hivi umtangulize kuliko hata nafsi yako Uyashike maelekezo yake, uyakimbie makatazo yake, lakini vile vile ibada zako zote unazozifanya ziwe kwa mujibu wa mafundisho na maelekezo yake. Miongoni mwa hadithi zizokuja zinazotuelekeza na kutufundisha hilo ni hadithi anasi anasimulia kwamba siku moja amekuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza mtume ya Allah mata saa ewe mtume wa allah kwani kiama ni lini unajua masahaba walikuwa wanakuja kwa mtume anauliza mambo mengi na wale waliokuwa wakija kutoka mashambani wa huko mabedui wakifika kwa mtume ndio wamemuona wanataka wapate elimu kisha waondoke zao sasa huyo anamuuliza mtume ya Allah mata saa kiama ni lini mtume akamuuliza ma a'adattalaha mazaa laha We unataka kujua kiyama kwani umejiandaaje kwa sababu kiama kitakuja tu wewe umejiandaaje yule bwana akasema ya rasulullah ma laha kabira salatin wala sawmin walakinnihibbullaha wa rasulahu mimi bwana sikujiandaa kihivyo Labda kwamba nina swala nyingi, nina saumu nyingi hapana, lakini mimi nampenda Allah na mtume wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa akamwambia fa inna kamaa man ahbabta. Kama ni kweli, basi wewe utakuwa pamoja na hao unaowapenda, anampenda Allah na mtume wake atakuwa wapi huyu? Atakuwa peponi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya fadhila za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nadhani sasa tumeelewa katika nukta ya kwanza maana ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba mapenzi haya yatakikana yawe ni makubwa kuliko hata tunavyozipenda nafsi zetu, kuliko hata tunavyowapenda watoto wetu na wazazi wetu na kila kitu. Limeeleweka hilo? zangu haya mapenzi haya nukta ya pili sasa tumeelewa maana ya kumpenda mtume na thamani yake ikoje lakini haya mapenzi laha hadala il yanavielelezo yana ishara zinaonyesha kama ambavyo nilikwambieni katika hali ya kawaida ukimpenda mtu ataona tu kabisa wewe mtu ananipenda usamara vijizawadi zawadi unamletea unakaa naye unapiga naye story akipatwa tatizo unakaa naye huzuni yake ni huzuni yako furaha yake ni furaha yako haya ndiyo mambo yanaonyesha kwamba fulani anampenda fulani si ndiyo sasa kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ziko baadhi ya alama naomba tuzisikilize vizuri alama ya kwanza ya kumpenda mtume sallallahu alayhi salama Nasratuhu fi hayatihi wa nasratu sunnatihi baada mautihi alama ya kwanza ya kwamba mtu anampenda mtume wakati wa maisha yake mtume bado yuko hai waliodai kumpenda mtume sallallahu alayhi salam walimhami wakamtetea sawa sasa utasema mimi nampenda Mtume lakini nimekuja baada ya kuwa amekwisha kufa sina namna ya kumuhami tunasema hapana kumuhami kwako ni kuzihami sunna zake Nikisema sunna manaki yake yale mafundisho Kwa ndugu zangu wa Islam wewe Muislam unayesema unampenda Mtume yahami mafundisho yake uyashike uyaishi uyatetee uzifundishe sunna zake sunna za kitabia sunna za kimwenendo sunna za kiibada zishike ukiambiwa hii ni sunna ya mtume ishike vizuri sawa sawa katika sunna za mtume sallallahu alaihi za kitabia enyi mnaodai kumpenda mtume katika sunna zake za kitabia alikuwa ni mpole alikuwa ni mnyenyekevu Alikuwa akihurumia wanyonge. Alikuwa Mtume sala salama akitembelea wagonjwa, mayatima, wajane, akitatua matatizo yao. Sisi tunaodai kumpenda Mtume inabidi tuzihuishe sunna hizi. Katika sunna za Mtume za kiibada, Mtume ilikuwa swala yake ina unyenyekevu na utulivu mkubwa. We unayedai kumpenda Mtume ukisimama katika swala tuione swala yako ina utulivu ina unyenyekevu hayo ndio mambo yanayoonyesha yana kwamba mtu anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna za mtume wewe mwenye kumpenda mtume mtume alikuwa anafunga jumatatu na alhamisi ukimpenda mtume uzihuishe sunna hizo ufunge jumatatu ufunge alhamisi kwa pamoja. Kwa hiyo jambo la kwanza alama ya kwanza inayoelekesha kwamba mtu anampenda Mtume nasratuhu fi hayatihi ni kumnusuru Mtume akiwa hai baada ya kufa kwake kuzinusuru sunna zake yani kuyahami na kuyalinda mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili la kwanza la kumnusuru wakati wa uhai wake maswahaba walitosheleza. Walifanya kazi yao wakamtetea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka hata wakati mwingine ilipokuwa inatokea mambo ya hatari maswahaba wanakuwa mbele wanamhami mtume nahriduna nahriduka ya rasulallah kama kuna hatari inifike kwanza mimi kabla yako ya mtume wa allah hawa ni wanaume ambao allah aliwachagua waishi na mtume wake hawakumtelekeza hawakumkimbia bali walimhami alama ya pili ya kwanza imeeleka kumhami na kumnusuru akiwa hai akishakufa pale baada ya kuwa amekufa kuzihami na kuzinusuru sunna zake hii ndiyo alama ya kwanza kwamba unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam alama ya pili imtithalu awamirihi, we unasema unampenda mtume yatekeleze maamrisho yake hii ndiyo alama namba mbili Ukidai unampenda mtume alafu tunakukuta zile amri za mtume huzitekelezi, tunasema madai yako ni uongo Kwa sababu haiingia kilini unadai kumpenda mtu alafu yale sio yapenda we ndio unayoyafanya Hebu ni kuulizeni una rafiki yako katika maisha ya kawaida sio? Alafu aniseme yaani huyu ni rafiki yangu kipenzi Alafu vile usivyovitaka vyote ndivyo anavyofanya. Utahukumu kwamba nakupenda. Wale maadui zako ndio rafiki zake. Afa rafiki yangu sana Unamona amekaa na maadui zako wanaokupiga vita wasiokupenda ndo anakaa nao. Lakini anakuja anakwambia we rafiki yangu sana. Mimi nakupenda na sana. sana. Iko hivyo. Wallahi haiko hivyo. Kwa hiyo alama ya pili ni kuzitekeleza amri zake. Haiwezekani mtu anasema anampenda Mtume halafu tunamtazama hata ukitazama appearance yake hana sunna hata moja katika sunna za Mtume sallallahu Huyu ni mwongo katika madai yake. Hana utii katika maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi Al mahabbatul haqiqiyyah mapenzi ya kweli ya kumpenda Mtume al itiba'u li manhajihi wa tariqatihi ni kule kufuata ya mtume na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam Limeeleweka vizuri hilo. Kwa jambo la pili kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallama ni kufuata maamrisho yake. Chukua jambo la tatu au alama ya tatu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Alama ya tatu ya kumpenda mtume mujanabatul ni kujiweka mbali na uzushi Ukimpenda Mtume kaa mbali na uzushi, kaa mbali na wazushi. Waliongeza ongeza katika dini vitu ambavyo havimo, wakataka kulazimisha kwamba navyo vimo. Kaa mbali nao. Kwa nini? Kwa sababu kufuata uzushi kunampoteza mtu, kunamtoa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukishakuwa umeanza kuingia kwenye uzushi umetengeneza mazingira ya kuwa mbali siku ya kiama na haudhi ya mtume hutoiona Nikisema haudhi mnaelewa? Haudhi maana yake ni birika kisima cha maji. Siku ya kiama tutakapofufuliwa mtume atakuwa na kisima cha maji. Maji hayo mtume anasema ni meupe kuliko maziwa, ni matamu kuliko asali. Harufu yake ni nzuri atakayokunywa katika maji yale hawezi kupata kiu milele. Tukifufuliwa siku ya kiama kutoka makaburini mwetu tutafufuka tuna kiu ya hatari. Alafu mtume atakuwa pale anaonyesha maji wafuasi wake. Sasa wale waliozua katika dini mtume atawafukuza. Watakwenda katika haudhi ya mtume wanataka kunywa maji malaika watakuwa wakiwafukuza mtume anasema watu wangu jamaa watu wangu hao mtume na wana, malaika wanamwambia mtume hawa si watu wako We ujui baada yako walizua nini kwao ndugu zangu dini hii yataka kufuata sio kuzua kabla hujalifanya jambo kama ibada hakikisha limo sawa ndugu zangu sasa siku moja Mtume صلى الله عليه anasimlia anasimulia Abu Huraira radhi Allahu anhu anasema siku moja Mtume صلى الله عليه وسلم alikwenda makaburini alipofika pale akatoa salamu kuwasalimia watu wa makaburi mnajua adabu za kwenda makaburini wanafunzi pia ninyi mjui. tukienda makaburini tunatoa salamu Maijua salam. Assalamu alaikum Dara qaumi mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Itukue hiyo kama ulikuwa ujui unapopita makaburini unatoa salamu na wasalimia watu wa pale makaburini. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalamu aliposema maneno hayo akasema wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa makaburini. Na sisi insha Allah. muda si mrefu tutakuja kuungana na nyinyi na huo ndiyo ukweli, si ndio? Nasalullaha lana wa lakumul afia. Tunamuomba Allah atupe msamaha sisi na nyinyi. Kisha mtume akasema wadidtu. ditu. Natamani anni kwamba mimi raaitu ikhwani natamani kwamba ningeliwaona ndugu zangu maneno haya mtuma anaambia maswahaba maswahaba wakashtuka wakamuuliza awalasna ikhwana Allah kwani sisi sio ndugu zako akasema la ndugu zangu ni wale ambao hawajaja bado nyinyi masohaba wangu ndugu zangu hawajaja bado kamuuliza tena Ya Rasulullah wewe utawajuaje kaifa ta'rifu man lam yati ba'du min ummatik utawajuaje ambao hawajaja bado katika umati wako wewe kufa, kuna watu watakuja utawajuaje naye akauliza swali mnaonaje mtu ni mfugaji sawa ana kondoo yake wana rangi zake anawajua alafu wakaenda wakachanganyika na kondoo wengine atashindwa kujua kondoo wake na anawajua Siwa kwake alama zake saa anazijua sasa mtume naye akamwambia umati wangu mimi nitawajua siku ya kiyama pamoja na kwamba umma utakuwa nyumati zitakuwa nyingi watu watakuwa ni wengi siku ya kiyama tangu mwanadamu wa kwanza mpaka mwisho kuumbwa nitawajua utawajuaje ya rasulullah nitawajua kwa alama za kung'aa kwenye viungo vyao vya udhu. Simu watafufuliwa nyuso zinang'aa, mikono, miguu kutokana na athari ya nini? Ya udhu. Aliposema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema ala wa ana faratukum mimi nitakutangulieni ala alhaudhi niende katika lile birika aliloniahidi Mola wangu la maji kisha akasema ala layudha danna rajulun an atakuja mtu anataka kunywa maji atazuiliwa na malaika na mimi nitasema huyo ni katika watu wangu malaika watasema la haujui alichokifanya na kuzua baada yako kwa hiyo ndugu zangu uzushi ni mbaya Tuwache uzushi katika madhara ya uzushi ni kuto kupata fursa ya kunywa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wazangu katika mifano ya mapenzi ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kumpenda mtume Vilewa walivyokuwa tayari kujitoa mpaka nafsi zao mfano mzuri anatupigia ali na abi Talib. Radhi Allahu anhu wa ardhah mwaiko kusikia hijra ya mtume sio mtume kuhama maka kwenda madina na ameondoka katika mazingira ya kujificha si ndio wakati anaondoka mtume maka, tayari anajua kuna kikosi kazi kimeandaliwa wamkamati wamvamie nyumbani kwake kumuua Alimuanda baru baru mmoja anaitwa ali na abitalib ni ndugu yake huyo akaambia wewe usiku huu mimi nitahama mtasafiri kwenda Madina utalala kitandani kwangu mimi nataka nikuulizeni unaonaje kuna taarifa imekuja nyumbani kwako kwamba kuna watu watakuja kuvamia usiku alafu baba anakuambia sasa mwanangu we utalala kitandani si tutaondoka a imekaja hiyo <laughs> mbona mnacheka utabaki Sasa mtume alimwambia alibi na Abi Talib wewe utalala kitandani kwangu mimi nitaondoka akasema niko tayari ya Rasulullah Hivi unadhani ni mapenzi kiasi gani Ni kiasi gani mtu anajitoa muhanga kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Sasa nataka Niwambie kwa muhtasari sana sitaki kukuchoshieni kwa sababu nisoninaziona kwamba zimechoka. tamani mzingatie mambo yafuatayo kwenye mhadhara huu mfupi. Moja Maana halisi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbili, Vigezo ambavyo vimewekwa katika dini hii kwamba kwa vigezo hivi huyu tunasema sawa tunapiga tiki kwamba huyu anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nukta ya mwisho nitakayomaliza nayo. Mmevisikia vigezo si ndio? Sasa turudi katika uhalisia. Uhalisia wa maisha ya waislamu wa leo hii wanaodai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifika mwezi huu Rabiul Awwal ah, hu mwezi wa mfunguo sita. Sawa. Maandalizi yanafanyika ya kumsifu mtume. Sawa. Maulidi zinaandaliwa watu wanakwenda wakakaa, wakala mchele, wakaimba, wakacheza, wakasifu, wakapongeza. Na wakati mwingine vile vikao hata swala zikapita. Sawa? Si ndio ukweli? What? yani hivyo lazima tuwe wa kweli. Alafu watu wakitoka pale na sura zilizopo sasa hivi kwenye hizi hadhira na mahafali haya ambayo asili yake ni uzushi katika dini. Sawa sawa. Watu wakati mwingine hawachungi hata misingi eh hawachungi hata misingi unakuta ikhtilatu rijali bin Nisa. changanyiko watu wanawake wanaume wote wako sehemu moja hakuna mipaka na uislamu umetufundisha kuweka mipaka sasa jamani Huku ndio kumpenda mtume na kuulizeni tunapokutana tukasema tukasoma hadithi tukasoma vitabu alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi akiwapenda maskini na wanyonge akitatua matatizo yao tunasema sallallahu alihi. alafu sisi atufanyi, ndio tumempenda alikuwa mtume anakhushui katika swala zake akisimama visimamo vya usiku sisi hata na tupita. ndio tumempenda mtume hivi kwa hiyo natamani kupitia darsa hii fupi watu tuwe tumeelewa kumpenda mtume kuna kuaje. Sawa? Nimealeta maneno haya kwa mnasaba wa masiku haya, ndugu zangu, dini haiendi kwa matamanio ya nafsi bali haya matamanio yanatakiwa yaongozwe na nini na dini. Sio matamanio iiongoze dini, dini iyaongeze matamanio kwa sababu haki lau ingelifata matamanio ya watu mbingu na ardhi vingeharibika. sawa kwa hiyo Allah Allah kama itakuwa ni lazima pawe na kumbukumbu -kumbu, za mazazi ya mtume kata, basi kumbukumbu -kumbu, nzuri ambazo tungezifanya ingelikuwa ni kukumbuka tabia zake njema tukaanza kuonyesha tabia njema mtume alisaidia wanyonge Pengine ikawa sasa kuna kaulimbiu ya kuangalia wanyonge tukawapitia tukaenda hospitali tuka Maneno haya inawezekana kwa baadhi yenu yakaonekana ni mageni. Au mtu akawa anajiuliza maswali. Sasa mbona wale tunao waona ni mashekhe ni viongozi wanafanya? Unaweza ukajiuliza na una haki ya kujiuliza. Mbona hivi nini shida? Ni kwamba Jambo ambalo lina maslahi ndani yake watu wanapata maslahi Kuliacha kunataka mtu awe na kweli kweli Sawa sawa Kwa hiyo mimi nimependa kukupeni nasaha kwa ajili ya Allah lakini kwa ajili ya kuepuka dhima mbele ya Allah Subhanahu Wataala kwamba tumefikishiana Mtume ametufundisha kwa dini ni kunasihiana Dini ni kufanyaje kunasihiana na nasaha hizi iwe ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume wake na kwa ajili ya kitabu chake na viongozi wa Kiislamu na watu wote kwa ujumla tupeaneni nasaha ili tukapate salama mbele ya Allah Subhanahu wa taala nisukochosheni lakini naamini haya maneno ni machache ila kama umezishika zile pointi utakuwa una kitu cha maana sana ambacho mndoka nacho katika muhadhara huu ninamwomba Allah subhana wa ta'ala atunufaishie na yale ambayo tumeyasikia